У мене виникла необхідність з'ясувати кілька незрозумілих моментів, – продовжував я. Дещо я знаю, ще про дещо здогадуюся, але далеко не про все. Зокрема, мене цікавить, навіщо вам для лікування алкоголізму потрібна інформація про те, в яких військах я служив, якою зброєю володію і на яких посадах працював донедавна. А запитання стосовно судимостей, приводів у міліцію і перебування на обліку в психіатричному диспансері не поясните? А ще мене цікавить ось що. Невже ні в кого з ваших пацієнтів не виникало до вас запитань з цього приводу? Чи алкаші вже настільки тупіють, що навіть свій рік народження згадують з великими труднощами? Ви, лікарю, поводитеся настільки нахабно, що з цього можна зробити єдиний висновок. За вами, чи, точніше кажучи, над вами, існує просто такий залізний дах».